Radio Energy. Podcast-arkisto osoitteessa www.nrj.fi. Heat music only. No? No, hirvo se Jukka tästä isännöitsen toimistolta, vaan tervehdys. No, terve. Soitanko hirvittävän kiireisen aikaa? No, itse asiassa ei nyt, niin jos on pikasta asiaa. Niin... No, no, eipä tässä isosti varmaan kestä. Tuossa hetki sitten koiti soitellakin, mutta silloin en saanut kiinni. Eli tässä, kun rupeaa taas kelit kylmenemään, niin... Tehdään ihan tällaista soittokierrosta tuohon teidän taloyhtiöön, että mitenkö siellä on viime talvena lämmöt ollut kohillaan? Siis siellä on niin kylmä, että ettei usko meillä. Niin. Siis siellä on aivan järkyttävän kylmä. No. Mm. Okei, mä merkkaan tähän ylös. Tämä on nyt vähän ristiriitasta siihen, mitä nuo teidän naapurit on sanoneet. Joo, mutta tiedätkö, kun me osataan eka niin meillä on niin nyt kylmää. Sitä ei usko kukaan. pesuhoneen ja vessalatte ei puhetta, että olet avojalo siellä. Koska tuossahan on se, että koko talohan menee niin kuin saman lämmityksen, saman lämmityksen Joo, kautta. Joo, mutta sitä voi tulla kattoon talvella. Siis nyt kun alkanut sillä, että on se ollut jo kylmempiä kelejä, niin siis sinne jäätyy. Koska tuossa on nyt ollut vähän niin kuin naapurit sitä mieltä, että voisi jopa parilla lastella ottaa niin kuin poiskin päin. Ei ei missään nimessä, ne, mä en ymmärrä, mä oon käynyt meidän yläkerrassa, niin siis se onko sauna? Joo. Onko teillä sellainen, että käytätte liian vähän vaatteita tai jotakin muuta? No ei, todella. Mutta siis kaikki, jotka meillä käy niin kylässäkin, ihmiset sanotaan, että miten te voitte olla niin kuin, Miten täällä on näin kylmä. Niin, koska... Että et sen niin huomaa todella, että sinne jäätyy. Koska tuossa on tullut muun muassa, kun on naapureihin soiteltu ja varsinkin tuolta vankilan puolelta tullut sellaista mm. viestiä, että siellä katutasossa asustelis ihmisiä, jotka niin kulkee välillä liiankin vähissä vaatteissa, että niinku... Kuin... No, Se ei todella ainakaan meillä kuljeta liian vähissä vaatteissa. Siellä, teillähän on ikkunoita osa sinne vankilan suuntaan, ah, niin, niin siellä on tullut ilmoitusta siitä, että siellä niin alasti hypittäisi ikkunoissa. Siis meillä. Niin. No ei helkkarissa hypiitä. Ja tässä on ollut just ongelmaa sitten vankilan suhteen taas siinä, että kun... Ymmärrätte varmaan, että siellä vangit on pitkiä aikoja lukkojen takana ja näin, niin tuolla ne alastamat vartalot niin kiinnostaa suuresti ja siellä taas menee päivärytmit no, helposti sekaisin. Ei sekasi. pidä paikkaansa, kyllä meillä ei nyt ei ainakaan alasti ikkunoista hyvitä. Koska tässä on sitä mietitty, että jos sen takia sitten hiukan pistettäisiin sitä asuntoa kylmemmäksi, että viihdyttäisiin paremmin niissä vaatteissa. Äh, ei, ei missään nimessä siis mitä tämä nyt on. Tämä on joku pila ilmeisesti. No sitten tässä on myös sellainen vaihtoehto yksi, että tuo, käytte välillä tuolla Marikantykönä lämmittelemässä. <lädani> Jos tulee kotona liian kylmä, niin ainahan sitä voi mennä... Sikä tämä on tämä homma. Tenkana edet hyvää päivää. Tietan tuo... on pumpelivä kuriista. <lädani> Ei tule niin... Marika, sulla on kokemusta tästä <lädani> enemmän. Loppuuko toi koskaan? Ei loppu. Dila Et... <tos> Radio Energyn podcast-lähetykset automaattisesti itsellesi. Klikkaa itsesi osoitteeseen www.nrj.fi